Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran in mehreren Versen befohlen, Tauber zu machen. Wie zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, bei der Uzbelem Shaitan Rajim, Amenu. Oh ihr yeah, oh ihr glaubt. Ohren auf. Jetzt spricht. Wer? Der König, der Könige, Subhanahu wa taala. Dein Herr, dein Schöpfer. hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Asa rabbukum ay yukaffirankum sayyatikum Mit der Hoffnung Und die Gelehrten sagen hier das Wort Asa das heißt es wird passieren das heißt nicht vielleicht Sondern Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Quran Asa sagt dann meint er das wird passieren Wenn du die Voraussetzungen erfüllst Tuo Allah, begoja, dann wirst du dafür Was bekommen. Was bekommst du dafür? Asa rabbukum, ei kaffiran kum, seiyatikum. Hän antaa Und anteeksi. Hän antaa sinulle anteeksi. Hän antaa Und er lässt euch in Paradies rein, hinein, in mehreren, Jannat. Was ist die Bezeichnung von diesem Paradies? Unter diesem Paradies fließt ein Fluss, ein Haar, Flüsse. An einem Tag. Und das ist das Besondere. Yawma la yakhzil Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bayn aymanihim yaquluna lana nurana waghfir lana Inna ka ala kulli shayin kadir. An einem Tag, wo andere bloßgestellt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns, möge Allah uns von diesen Leuten sein lassen. Yawma lai ukhzillahu nabi An diesem Tag tut Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten nicht bloßstellen. Und wen mit noch? die Gläubigen, die mit ihnen zusammen waren. Das heißt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns im Koran, dass wir bereuen müssen. Dass wir die Reue machen müssen. Genauso diese Befehlsform ist genau die gleiche Befehlsform, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Ya amanu, wa atu zakah. dieselbe Befehlsform. Das heißt, Taube, weil das ist das falsche Verständnis, was die meisten Muslime heute haben. Taube ist nicht was, was freiwillig ist. Ist keine freiwillige Sache, sondern eine Pflicht. Eine Lebensaufgabe, die sich jedes Mal wiederholt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Ayyuhelmu'minun ala'allakum tuflihun. Und mi ist entgangen, bei, diesem, bei dem vorigen Vers, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, guckt euch mal die Form des Rufes, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala uns aufruft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, oh ihr, die sündigt, oh die sündigen, oder oh ihr Ungläubige, oder oh ihr... Die, äh, die viel sündigen? Nein, er sagt, ja, die ihr glaubt. Das heißt, denk nicht von dir, dass du perfekt bist. Denk nicht, dass du, wenn du jetzt, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dich rechtgeleitet hat und anfängst, die Religion zu praktizieren, einige äußerliche Änderungen vornimmst, dass du hier Jani, khalas, dass du die Rettung hast. Dass du die Reue nicht mehr brauchst. Nein. Ja, eyyuhalladhina ämanu. Weil diejenigen, die wirklich den Glauben verstanden haben und die Religion verstanden haben, sind diejenigen, die am meisten bereuen. Und das werden wir gleich noch sehen, benni Allah ta'ala. Und wie ich schon sagte, hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem nächsten Vers, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا eyyuhalmu'minuna laallakum tuflichun. Und bereut alle zusammen, oh ihr Gläubigen, singen wir es natürlich immer, übersetzt. Warum? Damit ihr siegt. Damit ihr gewinnt. Und das ist der wahre Sieg und das ist der wahre Gewinn. Und dann in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, lam yatub, hum Und wer nicht bereut, der ist was? Das sind die Ungerechten. Das sind die Ungerechten. Ungerecht gegen wem? Gegen sich selbst. Weil er sich selbst nicht gerecht gegenüber war. Weil er nicht bereut hat seine Sünden. Weil er nicht Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebeten hat. Es gibt mehrere Versen im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu aufruft, die Reue zu machen. Springen wir inshallah taala schnell rüber zu den Hadith. Dessa Hadith das das bei Imam Muslim überliefert von Ibn Umar radiyallahu anhu arda. Indem zakt sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas tubu ila Allah wa astaghfiruhu fa inni atubu ila Allah fi al-yawmi 100 Wallahi l'azim. Diese Hadith allein hier reicht dafür aus, für dieses Thema. Um die Wichtigkeit, dieses Thema zu zeigen. Rasulullah. sallallahu alaihi wa sallam. Gibt es einen besseren Menschen, der hier, auf, der hier dieses, diese Erde berührt hat? Gibt es nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alladhi gufira lehu ma taqaddama min zembihi wa ma taakhar dem alles vergeben wurde. Alles. Der Prophet, der Gesandte Allahs, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, der das Paradies sicher hat, der sauberste Mensch, wie wa Ummi sallallahu alayhi wa sallam. Was sagt er in, unserem, in diesem Hadith, der bei einem Muslim überliefert ist? Er sagt, Ja, O ihr Menschen, tubu ila allahi wastaghfiruh kayfa Allah subhanahu wa ta'ala tusallu wa bitit in um vaghabu warum ya rasul allah und dann sagte der rasul allah sallallahu alaihi wasallam ist unsa fawbild und dann sagte ver inni atubu ila allahi fil yawmi 100 marra is kayfa Allah subhanahu wa ta'ala tusallu und dish bighoe meine, meine meine meine sünden am tag 100 mal 100 mal in der Überlieferung von Bukhari sagt Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, ich bereue oder ich bitte Allah subhanahu wa taala um vergebung am Tag mehr als 70 mal liebe geschwister das ist rasulullah sallallahu wa das ist unser vorbild der die offenbarung bekommt der gesandte Allah wie es, wie es bei uns aus Ha? wir ertrinken in unseren Sünden, liebe Geschwister wir kommen da gar nicht mehr raus und wie ist es mit der, mit der Reue? jeder muss mit sich selbst sprechen jeder muss sich selbst fragen wie oft wie oft bereue ich am Tag wie oft bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung am Tag Wie oft sage ich diese zwei Wörter Astaghfirullah am Tag. In anderen Hadithen sagen die Gefährten des Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi zum Beispiel in einer Sitzung wie jetzt. Und das, sind, und das zeigt, das zeigt wie, wie aufmerksam unsere Gefährten waren. Sie haben aufgezählt Wie oftat Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, ja wie oftat Rasulullah sallallahu aleyhi wa astaghfirullah, gesagt hat. Man, in, in Überlieferung wird gesagt, mehr als 70 Mal. Vilmajrisil wahid. Wie sieht es bei uns aus, liebe Geschwister? Wir übertreffen diese 70 oder diese 100 Mal mit unseren Sünden. Wir haben vielleicht mehr als 100 Sünden am Tag. Aber wie ich schon sagte, uns muss dieses, das richtige Verständnis klar werden, damit wir auf solche Sachen achten. Damit wir darauf achten, damit wir mit uns selber abrechnen, bevor es zu spät ist. Bevor ein Zeitpunkt kommt, wo keine Abrechnung mehr nötig ist. Wo du nicht mehr mit dir selbst abrechnen kannst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala mit dir abrechnet. Jeder von uns muss sich fragen, liebe Geschwister, Wie stehe ich zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie stehe ich zu den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala? Jeder von uns sollte sich fragen, wie sieht es aus, wenn Malak al-Maut jetzt kommen würde? Jeder diese Frage Mal mit, mit sich selber klären. Wie ist, denn, wie ist meine Situation, wenn der Todesengel jetzt kommen würde und meine Seele nehmen würde? Hast du ein, hast du, hat jemand von euch eine Garantie, dass das nicht der Fall sein könnte? Dass er sagt, nee, ich bin noch jung? Oder ich bin stark? Ich bin gesund? Wallahi keiner. Wie sieht es aus, wenn Malik al jetzt kommen würde und sagen, und sagen würde, Ruh, die Seele muss zu ihrem Schöpfer subhanahu ta'ala zurück. Wie sieht es aus, wenn du jetzt Vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen müsstest und für jede Frage eine Antwort geben muss. Betest du? Sagst du, ja, Allah, ja, ich hatte vor, mit 30 an, anzufangen. Oder ich hatte vor, ein bisschen noch Spaß zu haben. Oder ich habe immer abends alles zusammen gebetet. Oder manchmal, wenn ich Zeit dafür gefunden habe. Oder mein Arbeitsgeber wollte nicht. Jeder von uns hat Antworten und die muss er stellen. Diejenigen oder diejenige, die sich nicht islamisch kleidet, die sich nicht bedeckt, sollte sich fragen, was ist, wenn sie jetzt stirbt? Und vor Allah subhanahu wa ta'ala eine Antwort geben muss. Warum hast du dich nicht bedeckt? Warum hast du dich nicht so verhalten, wie, es, wie, es, wie ich es dir befohlen habe? Und Fragen für Fragen, Fragen für Fragen. Und zu diesen und zu diesen ganzen Fragen muss jeder von uns alleine eine Antwort geben. Wallahi ohne Übersetzer, ohne Rechtsanwalt, alleine, du alleine vor deinem Herrn zu hotel Und dann siehst du nach rechts und du siehst nur das, was du getan hast, nur deine Tat. Nach links, nur deine Tat. Nach hinten, nur deine Tat. Und nach vorne, das ist die Hölle. So sollte sich jeder von uns darüber Gedanken machen, liebe Geschwister. Und dann sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi in diesem Hadith, Fattakun Vorsicht! Ein dickes, rotes Schild. Vorsicht! Passt auf vor dem Höllenfeuer. Auch wenn, auch wenn es nur ein Stück von einer Dattel wäre. Viele Leute, heute, wenn du zum Beispiel geh, zu den hingehst, und Alhamdulillah, der betet. Und der macht aber eine andere Sünde. Und du sagst, achi, taqillah. Das ist eine Sünde. Und er sagt, ja, das ist nur klein. Passt schon. Ha? Wallahi, unsere kleinen Sünden, die wir heute machen, sind bestimmt oder wären bestimmt für die Sahaba Kabair gewesen. Große Sünden. In unseren Herzen, liebe Geschwister, muss wieder diese Gottesfurcht rein. Und die muss man sich eintrainieren und einarbeiten. Mit was kommt diese Gottesfurcht? Die kann man sich nicht bestellen bei, oder ersteigern. Gottesfürcht kommt mit mit mit Wissen. Du musst Allah Subhanahu wa Ta'ala kennen. Seine Religion kennen, seinen Weg kennen und damit erreichst du die Gottesfürchtigkeit. Deswegen wer ist der Gottesfürchtigste? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weil er ist derjenige, der Allah Subhanahu wa Ta'ala am besten kann. In dem nächsten Hadith, der ist in Sahihayn bei Al-Bukhari und Muslim beelifat von Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Dieser Hadith liebe Geschwister. ist ein Hadith, der dzündigen und die gläubigen motiviert, der sie sozusagen von ihren Schlaf wecken soll. In diesem Hadith sagt unser Prophet sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala, wanzasha subhanahu wa ta'ala" kommt im letzten, im letzten Drittel der Nacht jalalatihi kommt runter und sagt Annel Malik Ich bin der König Diese Menschen hier, liebe Geschwister egal wie viel Macht die haben egal was sie sich ausmalen, was sie von sich denken wer sie sind Wallahi nix Nix. Der wahre König ist Allah subhanahu wa ta'ala. Vor dem müssen wir Angst haben. Nicht vor Menschen, liebe Geschwister. Wir Muslime, wir beugen uns vor keinen, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Azza, subhanahu wa ta'ala kommt runter und sagt, Ana al -Malik. Allahu, Akbar. Allahu Akbar. Habt ihr schon mal einen König gesehen, der zu euch gekommen ist und gesagt hat, habt ihr eine Frage und ich gebe euch? Oder ein Bürgermeister, ein Bürgermeister, war schon mal Bürgermeister bei euch und hat gesagt, ich gebe euch was? Der König, der Könige subhanahu wa ta'ala kommt und sagt, min sa hat jemand eine Frage und ich werde ihm seine Frage beantworten und geben. Ist jemand da, der Dua macht und ich erhöre ich sein Dua? ist jemand da, der um Vergebung bittet und ich vergebe ihn. Wo befinden wir uns in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt? Zu dieser Zeit? Die meisten sind da am Schnarchen und sich von rechts auf links drehen und die Decke am hochziehen. Das sind noch Gute. Andere, Andere, al an, Allahu alam vielleicht sind die im Sinne gerade Ola trinket Alkohol, ola iyadu billah. Ola nehmt Drogen, ola iyadu billah. Ola sehtä ennäköinen Diskotekin ja tanzen, ola iyadu billah. Und Allah subhanahu wa ta'ala kommt jede Nacht. Jede Nacht. Und sagt, Hal min sa'ilin fa'aatiya. Schämen wir uns nicht. Der König subhanahu wa ta'ala, wir sind doch seine Diener, oder nicht? Eine Frage. Was ist, wenn jemand jetzt sagen würde, Kommt jemand und sagt, es kommt ein großer Popster oder ein großer berühmter Mann, einem Ronaldinho oder Cristiano Ronaldo oder kommt nach Bonn, Sportpark Nord. Wie viele würden da hingehen? Die Straßen würden gesperrt sein, alles zu und die Leute laufen dahin. Und der eine, hier bitte unterschreibt mal und Allah, einem Foto. Hä? Und wenn er spucken würde, wird vielleicht jemand da das Lecken gehen oder Allah einem wie Was, was es für kranke Menschen gibt. Es gibt kranke Menschen. Wallah, es gibt kranke Menschen. Die so weit gehen. Und der ist nur ein einer, der genauso wie du und ich auf Toilette geht. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu uns kommt Herabkommt subhanahu wa ta'ala Nuzulan yaliqubi jalalatihi wa azamati und uns fragt und uns ruft Habt ihr eine Frage und ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich yani, nehme eure Frage an und antworte euch und gebe euch Dann sind wir billah, am sündigen Schämen wir uns nicht Alles liebe Geschwister Wallahi alles Hast du ein Problem auf der Arbeit, steh in diesem Moment auf! Lass ein paar Tränen fließen vor deinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Mach das mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und seh. Und Wallahi l'Azim, Allah wird dir aus dieser Klemme helfen. Frag Allah subhanahu wa ta'ala, hast du ein Problem mit Geld? Frag Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig, Wallahi Allah gibt dir. Bist du krank? Frag Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich heilen soll. Wallahi, er wird dich heilen. Auch wenn alle, die ganze Menschheit, sich versammeln würde und sage, du bist tot. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das will, dass er dich heilt, er wird dich heilen, subhanahu wa ta'ala. Wo ist unser Glaube, liebe Geschwister? Wo ist unser Glaube? Wir müssen bereuen, liebe Geschwister, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, unser Glaube auffrischen, unser Iman auffrischen, damit wir, wieder einen hohen Level in unserem Glauben erreichen, so wie das Sahaba, taala damit Allah subhanahu wa ta uns dann hilft und aus diesem Dreck und aus dieser desolaten Situation, in der sich Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befindet, wieder rausholt. Wallahi, man kann Blut heulen, liebe Geschwister. Seht ihr nicht, wie unsere Brüder in Palästina denen wird Das Essen verweigert, liebe Geschwister. Medizin wird denen verweigert. Und wo sind die Muslime? Wo sind die Muslime, die nachts aufstehen? Ich sage nicht, wo sind die Muslime, die für Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen? Weil alle zittern dann und haben Angst. Ich sage, wo sind die Muslime, die nachts aufstehen und da machen für diese Leute? Eine Unverschämtheit. Eine Umma, die als, als Zahl so gewaltig ist. Du kannst sie null gar nicht mal aufzählen. Aber die dreckigsten Menschen sind diejenigen, die, die uns foltern und töten und vergewaltigen unsere Frauen und so weiter und so fort. 18, Ta 18 Tage lang, 18 Tage lang, liebe Geschwister, und eure Brüder und Geschwister sind dort, die haben kein Benzin, kein Öl, kein, kein Licht, kein gar nichts. Ja, was ist das? Das ist so, langsam sterben lassen und die ganze Welt guckt zu. Die ganze Welt guckt zu. Und wo sind die Muslime? Wir gucken auch zu. Die Besten von uns machen Al-Jazeera an und gucken so zu und dann, als ob die in der Zitrone reingebissen hätten. Wallahi al liebe Geschwister, wir müssen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, weil das ist die einzige Rettung aus diesem Schlamassel. Wenn wir nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, dann wird diese Situation weiterhin so laufen. Und irgendwann mal, irgendwann mal wird es jeden von uns genauso wie denen gehen. Weil die andere Seite, der andere Verein, die Gegner arbeiten und halten zusammen. <lacht> تفعلوه, die taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun verbunden zusammen liebe geschwister die praktizieren genau das was wir normalerweise hätten machen müssen Mö allah subhanahu wa taala uns unsere religion zurückkehren lassen in dem anderen hadith und allah subhanahu wa taala bleibt bis salat al fajr und wartet auf uns bis, salat الفجr, bis die yani Sunn, bis die sonne sozusagen langsam aufgeht mit al allah subhanahu wa taala und wartet auf dich und auf mich und auf alle seine diener und sagt hal min sa'in in faati min hal min yad'uni min und wir schlafen oder wir sind billah mit anderen sachen beschäftigt uh, die unwichtig sind In diesem Hadith sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamme, Hadith ist al-Bukhari muslimi überliefert von Abu Huraira radiyallahu anhu. Das ein an, Hadith Qudusi, den, Allah, uh, den, unser Prophet sallallahu alaihi und spricht Rasulullah sallallahu alaihi aus von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Ich bin bei voi, mä en tiedä, suu vii tämä, mitä hän ajattelee. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä fi zakarani femala fi female in aqsanam, afdalamin. Wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in einer Gemeinschaft und in einer Sitzung, erwähnt ihn Allah subhanahu wa ta'ala in einer besseren Gemeinschaft. By seinen Engel subhanahu wa ta'ala. Was? Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige, erwähnt dich. Sagt Fulan bnun fulan. Muhammad, so und so hat mich gerade erwähnt, meine Engel. Was ist das für eine Auszeichnung? Was ist das für eine Stufe? Allah subhanahu wa ta'ala, dein Schöpfe, der König, der Königin subhanahu wa ta'ala, erwähnt dich mit Namen. Woiin taqarraba... Woiin taqarraba minni, sh shibran taqarrabtu ilahi dhiraan. Und wenn er zu mir nahe kommt, mit einer Fingerspalte, komme ich ihm nahe mit einer Elle. Und wenn er mit einer Elle zu mir kommt, komme ich mit einer Ba. Das ist Allah, so, so wie ein Schritt. Kommt Allah subhanahu wa ta'ala dir mit einem Schritt, äh, einem Maße wie ein Schritt gegenüber subhanahu wa ta'ala. Und wenn er zu mir am Gehen kommt, komme ich zu ihm gelaufen. Oder schnell. Guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala yani uns motiviert Und uns auffordert Zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren Du musst nur den Schritt machen Allah subhanahu wa ta'ala kommt auf dich Zu Und nimmt dich auf Und vergibt dir deine Sünden Jetzt kommen wir inshallah ta'ala Zu einem Punkt Fadltaubah Yani, der Stellenwert von Tauba. Oder was haben wir davon, wenn wir Tauber machen? Wenn wir bereuen? Was erzähl erzählen wir damit? Was haben wir damit für, yani für, für Belohnungen bei Allah? Subhanahu wa Die erste große Auszeichnung von Taube ist, dass Taube ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa dich liebt. الله سبحانه وتعالى نشفه ده كنك ده كنك سبحانه وتعالى فيتشلوبن when you بغاز when you توبة مقص إن أنا محديثة بالبخاري بليفة فيت from أبو هريرة رضي الله عنه زات رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله, ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيدنه Nizimhaadithi sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dass Allah subhanahu wa ta'ala Sagt There Einem wali von ihm einen verbündeten von ihm Als fein sieht den erklärt Allah Subhanahu wa ta'ala den Krieg. Und dann sagt Allah Subhanahu wa ta'ala: "Was ya taqarrabu ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma fatatu 'alayhi." am liebsten? Wenn Allah äh uh, mis am liebsten, wenn meine Diener zu mir nahe kommen mit dem, was ich ihnen befohlen habe. Und dann, wenn sein Diener weiter, so weiter macht, nach, nach den Pflichten, weiter Allah subhanahu wa ta'ala nahe möchte, mit Nawafil. Mit Sachen, die keine Pflicht sind. Die nicht Pflicht sind. Yani mit freiwilligen Gebeten und Anbetungen. Bis, yani er macht diese freiwilligen Sachen, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt. Und wenn er diese Stufe erreicht hat, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn liebt, was passiert dann? Dann bin ich sein Gehör mit dem er hört. Das heißt, dass er, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sein Gehör sauber hält, so dass er nur halal hört. So dass er nur das sieht, was erlaubt ist. Wenn der Hulati Yabtish und seine Hand, dann macht er nur das, also nur das mit seiner Hand, was Allah erlaubt hat. Wenn ich seine Füße, dann macht er mit seinen Füßen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Wal er in säälani, und wenn er mich fragt, dann gebe ich ihn. Und wenn er mich, wenn er mich um Hilfe bittet, dann bin ich bei ihm und helfe ihm. وانتنعنم اندغن حديث فن أبو غراء رضي الله عنه ده بي البخاري بليفت فيت ذاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم زنجي ميسو بازتس تسأل الله سبحانه وتعالى ذين أي من الليبت الله سبحانه وتعالى غوفت الله سبحانه وتعالى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فأحبه الله سبحانه وتعالى ذاكت غوفت Seinen, seine Engel und Jibril a.s.w. und sagt, oh, meine Engel, oh Jibril, ich liebe Fulan mit seinem Namen. Ich liebe Mohammed, so liebe ihn. Dann wird in Jibril leben. Und die ganzen Engel. Und dann macht Allah subhanahu das auf der Erde, dass die, die Menschen auch lieben. Und das Gegenteil, liebe Geschwister, wenn Allah wa jemanden hasst, Dann ruft Allah und sagt inni abrattu fulailan fabridu Ich hasse diesen und diesen so hasst ihn auch und hierzu sage ich liebe Geschwister viele Brüder und Schwestern fragen oft diese Fragen und sagen ja ich will zum Beispiel Kopftuch tragen oder ich will mich islamisch kleiden oder ich will mich islamisch verhalten, aber in der Arbeit so oder so, oder in der Schule so oder so, oder meine Familie so oder so. Und dazu sage ich immer, liebe Geschwister, der Islam ist ganz eindeutig und ganz klar. Der Halal und der Haram ist ganz klar und deutlich. Man soll nicht suchen, sodass der Islam sich deiner Person und deiner Situation anpassen soll, sondern du hast dich den Islam anzupassen. Das ist eine, Iman, eine Imanfrage, eine Glaubensfrage. Eine, eine Frage, wie stark dein Glauben ist. Wir sagen, was Halal und Haram ist. Aber im Endeffekt musst du wissen, was du machst. Musst du wissen, ob du Allah Subhanahu Wa Ta'ala zufriedenstellst und seine Liebe erreichen willst oder weil eher du ihn nicht zufriedenstellst und seinen Zorn billah, erreichen willst. Weil, wenn du die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchtest, mit der, äh, den, äh, äh, wenn du die Zufriedenheit der Menschen erreichen möchtest, und Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufriedenstellst, dann musst du die Sache abwägen, ob dir das wichtiger ist, oder die andere Sache wichtiger ist. Das muss man selber, jeder muss das für, sel für sich selber wissen. Wir können keinen zu etwas zwingen. Jeder muss das für sich selber wissen. Und schätzen und denken. Denk nach. Wenn mein Arbeitgeber mich nicht beten lässt und ich habe alle möglichen Sachen versucht, ob ich lieber auf meine Arbeit verzichte oder auf das Gebet. Jeder soll sich selber darüber Gedanken machen. Weil viele Geschwister fragen diese Fragen und dann habe ich oft das Gefühl, dass sie wollen, Dass man denen sagt, ja kein Problem, äh, äh, äh, passt schon. Mach ruhig und so. Und das ist äh, eine falsche Sache. Die zweite Sache ist, die Reue, wenn man Reue macht, ist das ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sich freut. Der Beweis dafür ist, Ein Hadith, den Bukhari Muslim überliefert wird, von Anas ibn Uma'ik radiallahu anuarda. In dem sagt Rasulam, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich darauf freut oder ihn freut die Reue seines Dieners mehr als jemand, der in der Wüste auf der Reise ist und dann sein Reittier verliert, worauf alles ist. Alles. Sein, sein, sein Essen, sein Trinken, alles ist da drauf. Und dann verliert er dieses Reittier. Und dann legt er sich hin unter einem Bau und denkt sich, Kalas! und wartet auf den Tod. In diesem Moment ist er eingenickt. Auf einmal macht er seine Augen auf und sieht sein Reittier vor sich. Mit dem alles drauf. Wie groß ist seine Freude? Sehr groß, oder? Weil er ist gerettet. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich mehr als diese Person. Auf die Reue oder auf die Rückkehr von seinen Dienern zu ihnen, subhanahu wa ta'ala. Guckt mal, liebe Geschwister, was für einen hohen Stellenwert. Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige, freut sich auf unsere Rückkehr. Die dritte Sache ist, dass es ein Grund ist, dass man nur ein Licht im Herzen hat. Und Dass, die Her dass, dass, der, dass dein Herz gereinigt wird. So wie in einem Hadith von Rasulullah Wasallam überliefert wird, dass wenn jemand eine Sünde macht, wird sozusagen ein schwarzer Punkt in seinem Herz gemacht. Und je mehr Sünden dazukommen, desto äh, yani dunkler wird das Herz. Und was macht diese Dunkelheit weg? Die Das ist wie ein Radio-Gummi. Je mehr du Tauber machst, und gute Taten folgen lässt, radiert das diese schwarzen Punkte weg. Bis dein Herz wieder sauber wird. Die vierte Sache ist, dass die Taube ein Grund dafür ist, dass man ein glückliches Leben führen darf. Oder führen kann. Jeder, der Probleme hat und unglücklich lebt, tubb ilallah, kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ob Muslim oder Kafir. Wenn jemand Muslim ist, Reue, bereue und komm zu Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir, بغير deine ungehorsamkeit und kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und du wirst ein glückliches Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil is-samaa'a 'alaykum midrar wa yamdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al anhara Mä lakum la tarjuuna lillahi waqara Allah subhanahu wa ta'ala Sagt hier die Geschichte erzählen Von Nuh alaihissalam Als er zu seinem Volk sprach Fakultu istagfiru rabbakum Bittet euren Herrn Um Vergebung Innehu kana ghaffara Nicht ghafur Sondern ghaffar Er vergibt sehr viel Das ist eine übertriebene Form im Arabischen Innehu kana ghaffara Und dann, Yur Siri Sama'a alaykum midrara, er lässt den Himmel auf euch yani mit Regen, weil wenn Regen kommt, dann kommen Chairat, blüht die Erde und gibt ihr die Erde ihre, ihre, ihre, ihre Früchte. Yur siama'a alaikum midrarah, wa didkum bi amualin wa'banin und gibt euch Kinder und Geld. Wa eja alaikum janatin wa eja alaikum anhara. Das ist bekommt man wenn man was? Wenn man bereut und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Und das ist auch ein Grund dafür, dass man glücklich im Jenseits mit iithin ta'ala ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ Lämmiin, sillä se on hyvä. Onko se hyvä? su'idu se hyvä? Onko se hyvä? Onko se hyvä? Onko Wo es natürlich zwei Sorten von Menschen sein geben wird, zwei Sorten, einmal die Glücklichen und einmal die Unglücklichen. Die Unglücklichen, welche erzielt bin Allah möge, Allah subhanahu wa taala uns davor bewahren, werden in der Hölle sein, werden bestraft und gefoltert, müssen in der Hölle schmoren, welche erzielt Und die anderen, möge Allah subhanahu wa taala uns von denen sein lassen, Verfil جنة im Paradies, خالدين fiha für immer und ewig werden sie dort drin sein. Ma damat illa ma sha'a rabbuk, majdud. Wallahi liebe Geschwister, Das ist unser Ziel. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und dafür müssen wir hier im Dienst arbeiten. Weil später entweder glücklich oder unglücklich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den glücklichen sein lassen. Ein paar Geschichten die in der Sunna erwähnt wurden und erzählt wurden über Leute, die Reue gemacht haben. Eine berühmte Geschichte, die jeden von uns und wir sündigen alle, liebe Geschwister. Jeder von uns sollte das wissen. Denk nicht, dass ja dieser Sa'id, der gerade den Vortrag hält, dass er sündenfrei ist, weil er, Allah ein Bad trägt oder so. Wallahi vielleicht bin ich bei Allah schlimmer als alle anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam vergeben. Täusch dich nicht. Und deswegen rufe ich hier von hier aus, jeden, der diese Worte hört, kehrt zu, Allah, kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Bereue deine Sünden und komm zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich auf, auf der Rückkehr seiner Diener subhanahu wa ta'ala. Diese Geschichte, wird bei einem Muslim überliefert, derjenige, der 99 Menschen getötet hat. Ein Killer. Ha? jeder soll jetzt zu sich selber denken das muss sie motivieren Was? ich, ich mache nichts Schlimmes oder ich habe gesündigt aber ich habe vielleicht nur Sina nu gemacht oder äh, nur Alkohol getrunken oder nur Drogen genommen der hat 99 Menschen getötet also bist du inshallah noch besser dran das soll die Hoffnung geben nimm dir aus dieser Situation Hoffnung und greife nach der Taube, greife nach der Chance, bevor es zu spät ist, und kehre zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zurück. Der hat 99 Menschen getötet. Und eines Tages, wie es oft denjenigen, denjenigen passiert, die sündigen, ist er irgendwie wach geworden, hat nachgedacht, hat gedacht, warum bereue ich nicht? Und dann hat er nachgefragt, jemand, der Ahnung hat. Dann die gesagt, da ist ein Abit, jemand, der viel betet. Geh und frage ihn. Ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, habe ich, hab ich überhaupt eine Chance? Habe ich eine Reue? Ich habe 99 Menschen getötet. Dieser Abit sagt, nee, bei dir, du bist ein hoffnungsloser Fall. Tut mir leid. Gibt's nicht. Tauba ist zu für dich. Keine Chance. Und dann hat er sich gesagt, oh, okay, sowieso keine Rettung in Sicht dann machen wir die 100 gerade. Ha? Und hat den auch getötet. Aber trotzdem, liebe Geschwister, guckt euch mal diese Haare, wenn diese, wenn, diese, wenn, die, wenn diese Ehrlichkeit im Herzen ist und diese Aufrichtigkeit im Herzen ist, selbst wo er diese 100 Gra äh, zu Ende gemacht hat, hat er immer nicht, noch, noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Und hat gesagt, gibt es noch jemanden, der Wissen hat? Und dann haben sie gesagt, da ist ein Gelehrter, geht zu ihm hin. Und dann ist er zum Gelehrten gegangen und hat gesagt, so und so ist meine Geschichte. Ich habe 99 Menschen getötet und dann habe ich die 100 voll gemacht. Den anderen auch mit, äh, mit, äh, mit umgebracht. Und habe ich überhaupt jetzt eine Chance? Dann sagt er, natürlich. Und wer hat überhaupt das Recht, dir zu sagen, dass du keine Reue hast? Und dass du keine Chance hast auf Reue. Aber änder deine, zieh von deinem Ort aus und geh in einem guten Ort, wo gute Menschen sind. Und dann hat er das gemacht, hat bereut und ist weggezogen von seinem Ort, da wo nur schlechte Menschen waren, <lacht> zu einem guten Ort. Auf dem Weg, was ist passiert? Malak al ist gekommen. Liebe Geschwister, Allah al jeder von uns kennt Leute, wie viele sind wa in, in Klos mit Ober Überdosis von Drogen gestorben. Muslime. Ali, Mohammed, Abdul Qadir und so weiter und so fort. Wie viele? Wie viele waren in Diskotheken? Waren dann betrunken und fern zusammen nach Hause auf dem Weg, auf dem Rückweg? Unfall. Assalamu alaikum. Wie viele? Das ist traurig, liebe Geschwister. Deswegen man weiß nie, wann es zu Ende ist. Man sollte diese Chance ergreifen und Reue machen und zu Allah Subhanahu Wa Taala zurückkehren. Dieser Mann hat bereits auf dem Weg not gekommen, seine Seele entnommen und ist gestorben. Und ist gestorben. So, jetzt kommen die Malaikat runter. Malaikat al-Azab, die Malaika die in die Hölle bringen. Malaikat al-Azab. foltern Und die Malaika von Raha, von Barmherzigkeit. Und dann sagen die ja, der hat so, der hat in seinem Leben nur Schlechtes getan. Den müssen wir mitnehmen. Die Meleiker hat leider. Die hat der Raha sagen nein, der hat bereut. Der gehört zu uns. den müssen wir nehmen. Streit untereinander. Und dann mischt sich Rabbul Eliezer Subhanahu Taala ein. Dann sagen die okay, wir messen ab. Wir messen ab die Entfernung zu, der zu dem schlechten Ort und die Entfernung zu dem guten Ort. Wenn er näher an dem schlechten Ort ist, nehmen wir ihn. Die schlechten. Also die, die Malaika von Adam. Und wenn er zu dem guten Ort näher ist, nehmen ihn die Malaika. al Und dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala sein Befehl, dass die Erde sich etwas bewegen soll. Dass er an malaika dass er an dem Ort von von dem guten Ort nahe kommt. Damit ihn die Malaikat al-Rahma annehmen, mitnehmen. Und so ist es passiert. Die haben abgemessen und die, die, die, äh, die Entfernung war zu, zu, zu dem Ort, wo die Guten sind, näher. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn somit vergeben und die Malaikat al-Rahma haben den mitgenommen. Dieser Hadith, liebe Geschwister, zeigt uns die große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das seine Barmherzigkeit größer ist Subhanahu wa Ta'ala als seine Bestrafung Subhanahu wa Der andere Hadith ist die Geschichte von Ma'iz radhiyallahu anhu arda. Ma'iz ist ein Sahabi, der zur Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gemacht hat. Ein Sahabi, liebe Geschwister, macht Sinn. schwach, es kann passieren. Man kann Sünden machen. Du bist kein Engel. Aber die Sache ist die, du musst danach bereuen. Wenn es geht, komm zu zu Rasulallah, Sallallahu Alaihi Wasallam und sag: "Ya Rasulullah, inni zanayt fa tahhirni." "Ya Rasulullah, ich habe Zina gemacht, tahirni. Und er war verheiratet. "So reinige mich." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt zu ihm: "Tūb wa Geh, boga und äh, bitte Allah um Vergebung. Und er sagt: "Ya Rasulullah, inni zanayt fa tahhirni." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt: "Geh und mache bereue deine Sünde." und bitte um Vergebung. Noch ein drittes Mal, und Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, geh und bitte um Vergebung, bereue deine Sünde. Beim dritten Mal sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, äh, kennt ihr niemand, ist er vielleicht äh, Majnun, ist er vielleicht verrückt? Und dann sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guckt mal, ob der vielleicht was getrunken hat. Und dann steht ein Sahibi und riecht und guckt, ob der vielleicht betrunken ist. All das zeigt, dass Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihn Zurückschicken will, dass er das zwischen, sich, äh, zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala klärt. Und deswegen sagt Sheikh al-Islam al-Utaymi dass wenn jemand eine Großsünde macht, das ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten soll. Wenn das zwischen ihm, yani zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala war. Das zeigt Rasulullah sallallahu alaihi wa in diesem Hadith. Und das ist auch eine Antwort für diese Kuffar oder diese Diejenigen, die gegen den Islam sprechen und den Islam versuchen schlecht darzustellen, die denken Steinigung im Islam brutal, Kannibalen und so weiter und so fort. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schickt ihn, geh, gibt ihm die Chance, geh. Als ob Rasulullah sallallahu alaihi so blutgeil wäre, oder yani, So stellen die die Muslime da. Die, die sind scharf darauf, Blut fließen zu sehen. Rasulullah sallallahu alaihi hat ihn dreimal zurückgeschickt. Aber diese, diese, diese Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dieser diese, diese, diese Schmerz von der Sünde, den er gespürt hat, er konnte nicht damit so leben. Er wollte, dass er seine Bestrafung in Diesseits bekommt. Und dann hat Rasulullah seinen Befehl gegeben, dass er gesteinigt wird. Und er wurde gesteinigt. Nach seinem Tod wurde er be beerdigt. Nach ein paar Tagen kam Rasulullah und sagte, استغفروا Macht Dua und bittet für euren Bruder um Vergebung. Und dann sagt Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam laqattaba taubatan lau qussimat beina ummatin lau si'atum. Er hat eine Taube gemacht. Wenn diese Taube auf die, auf eine Ummah verteilt werden würde, würde sie ihnen ausreichen. Die andere Geschichte von Al-Ghamidiyya radiyallahu anhu arda. Die Frau, die Zina gemacht hat, auch verheiratet, kommt zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt, ya Rasulullah, inni zanait fatahhirni. Sattin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamme, geh. Bittelein Allah s.a. um Vergebung. Dann sagt sie, ja Rasulullah, willst du dasselbe machen, wie du mit Meis gemacht hast? Nein, tahirni. Sattin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamme, geh. Beim dritten Mal sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamme, gib Chancen, geh. Und äh, yani, bring dein, dein Sohn erstmal auf die Welt. Danach kommt sie wieder zum Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamme und sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamme, Sattin Rasulullah Sallallahu Alaihi Und stille dein, dein Kind zwei Jahre und dann äh, und dann und dann äh, yani, geh und stille dein, dein Kind zwei Jahre. Nachdem kommt sie nochmal und bringt ihr Kind mit mit einem Stück Brot in der Hand. Und um Rasulullah um zu zeigen, dass er jetzt selbständig ist. Und Rasulah gibt dann den Befehl, dass sie gesteinigt wird. Das ist die Stärke der Reue und die Ehrlichkeit in ihrer Reue gewesen, liebe Geschwister. Und dann, Khalid ibn Walid, kam irgendwie beim Steinigen, kam irgendwie Blut auf seinen Kleider. Und dann hat er sie irgendwie beleidigt. Und dann ist Rasul alaihi sauer geworden und sagte, sie hat eine Reue gemacht. Wenn sie auf 70 Männer verteilt werden würde, würde sie denen ausreichen. Das zeigt, liebe Geschwister, wie ehrlich und aufrichtig die Sahaba ihre Reue gemacht haben. Reue, liebe Geschwister, hat auch gewisse Voraussetzungen, gewisse schrot die man machen, die man, die man machen muss, um eine richtige Reue zu haben. Erste Schritt ist, dass man Allah subhanahu wa taala von dieser, dass man Allah subhanahu wa taala mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, also Ikhlas muss da drinnen sein, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, um Vergebung bittet von dieser Sünde. Zweite Schritt ist, dass man weg von dieser Sünde ja, nee, äh, geht und diese Sünde nicht macht. Jetzt kommt die Frage, was ist, wenn ich die Sünde nochmal mache? Dann mach nochmal Reue. Und was ist, wenn ich diese Sünde hundertmal mache? Dann mach 100 Mal Reue. Dritte Voraussetzung ist, dass man gute Taten nachfolgen lässt. Ha? Nach schlechtem Gutes tut. Und es gibt eine vierte Grundregel äh, oder Grundvoraussetzung für Reue, und die ist da, dafür da, wenn man eine, eine, eine ein Fehlverhalten unter Menschen hat, zum Beispiel von jemandem, was klaut, oder über jemanden gelästert hat, oder jemanden schlecht redet, dass man ihm auch selber um Vergebung bittet, weil das ist ein Recht, dem, der zwischen euch beiden ist, und er muss dir äh, äh, äh, äh, für dieses Recht äh, verzeihen. Es gibt gewisse Sachen, die auf dem Weg der Heuer Einen, denjenigen, der Reue machen möchte, behindern. Viele Menschen wollen Reue machen, aber sie werden behindert. Durch was? Erste Sache ist Scheitan. Kommt und flüstert dir in dein Ohr rein und sagt, ah, du bist noch 18, ah, du bist noch 20, du bist noch 25, du bist noch 30, du bist noch 40, bis Medical Mode kommt und dann sagt er dir, haha, ich habe dich reingelegt. Ha? Oder er sagt dir, Äh, nee, nee, die Sünde ist nicht so schlimm. Oder du hast noch Zeit. Oder das Beste, was äh, die meisten Muslime auswendig können, Allah rafur Rahim. Und vergiss dabei Allah shadid al-iqab. Hä? Shaitan. Zweite Sache, was oft im Weg, äh, im Weg der Reue yani, äh, stört oder jemanden behindert ist, dass man denkt, weil, weil so viele Gaben und so viele Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala bei jemand äh, sind, die geht es gut, Alhamdulillah, Gesundheit, Geld, Auto äh, und so weiter und so viele Ni'am und Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala denkst du, ja, ist alles okay. Lässt sich weitermachen in diesen, billah, diesen Sünden. Eine der Sachen, die auch behindert, ist Nefs, die Die Lust. Dich immer verführt. Eine der Sachen ist auch Dunya. diese Dunya, die dich immer zieht und dich vergessen lässt. Dich vergessen lässt. Dich diesen Moment, wo du vor Allah subhanahu wa alleine subhanahu wa vergessen lässt. Das sind alles Sachen, die auf dem Weg der Reue jemanden hindern können. Eine der wichtigsten Sachen ist auch, vor allem für die jungen Leute, aber allgemein sind schlechte Freunde und schlechte Umgebung. Sehr, sehr wichtige Sache. Und das hat man gesehen bei demjenigen, der 99 Menschen getötet hat. Was war eine Grundvoraussetzung für seine Tauber, für die Abnahme und Akzeptanz seiner Tauber ist, dass er umziehen soll von dem schlechten Ort zum guten Ort. Deswegen jeder, der Reue macht, sollte von den schlechten Freunden erstmal weggehen. Und nicht sagen, ja, ja, ich versuche die mitzunehmen. Rette erstmal deine Haut und dann kannst du zu deinen Freunden in Charlotte zurückgehen. Erst wenn du selber stark genug bist und von dir aus denkst, ja, ich schaffe das, ich schaffe diese Verführungen, ich meistere diese Prüfungen, dann kannst du die anderen mitsehen. Das sind inshallah ta'ala ein paar äh, Sachen, äh, mit denen ich inshallah in, äh, in erster Linie mich erinnern wollte und dann bin Allah ta'ala euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und vor euch zuhören. Das war nicht von den Schäden und von mir und von den Schäden und von den Schäden und von Allah und von Allah und von Allah und von وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.